що не вимерзли. А потім усіх вцілілих священиків вивели з казарм і знову погнали у біле безгоміння. Сава йшов, і радісна усмішка блукала на його блідих вустах. Нарешті. Нарешті звершується, билася думка. Їх висадили на крижину у Білому морі. Вони стояли під першим один одного плечима і дивилися на могутні айсберги, на всю ту безмежну пустелю холоду, що дихала смертю. Лиця усіх були були урочі, натхненні. «Сотворімо, браття, молитву», – сказав Сава. «З білої крижини» осиннє небо злетіло отче наш і сягнуло Господнього престолу. І закружляли над велетенською крижиною, що все далі і далі мандрувала в океан Господні ангели, а голос з неба падав на сиві відкриті голови. «Чую вас, діти мої, тому і забираю великоднього дня». «Брама відкрита! Там, де владарює диявол, немає місця дітям моїм!» Сава почув та істрепенувся, обвів усіх радісним поглядом, а потім вони один за одним опускалися на крижану постелю. «Слава тобі, Господи!» – прошепотів Сава. «Отче, поможи Україні!» не остав її безталанну на погибель червоним бісом хилило на сон приємне тепло і тиша гойдали його як у лозовій колисці а поряд побачив цвітуть сади зеленіють луги солов'ї та зозулі на калині золоті дзвіночки розвішують сотні срібних та золотих дзвіночків а потім якийсь невитимий дзвонар вдарив у всі одразу і розлив по лузі срібно-золоту повінь, у якій посамісіньке серце пливе молодий Сава. Він повертається з Києва, де вчився у духовній семінарії. На ньому вишита сорочка, а коло воріт стоять батько та мати теж у вишитих святешніх сорочках і йдуть йому на зустріч. А потім сава бреде полем. Жито ледь-ледь викинуло колос, а жай віршугає понад ним і грає на найтонших струнах своєї арфи. А це видиво відходить, а вже місяць срібним уламком лемеша випливає на небесний степ, і небесний плугатар переорює ниву і розсіває її срібним зерном. Сава з батьком косять при місяці, а мати і Марта в'яжуть їх у снопи, а потім складають у полукіпки. Іллє місяць срібну воду і купає цю дивовижну серпневу ніч, купає козацьку могилу, над якою вже зійшла досвітня зоря. Савана душа іще політала серед земних леват, полів, садів, і тихо, Радісно залишила плоть, подивилася на себе збоку, перетнула море, холодну, чужу землю і стала коло своєї спорожнілої хати. Облітала село, Україну і сполохалася, побачивши її скорботний лик. А потім Сава побачив двох сяючих дивовижної вроди ангелів. — Слава Богу! — звершимося, — промовив Сава, побачивши небесних охоронців, що взяли його попід руки і привітали з великоднем. І огорнула його така неземна радість, що душа його затремтіла. Звершилося, Сава, сину наш улюблений, — почув теж радісне. І побачив і відразу упізнав Сава свого ангела-охоронителя, який ні разечку не залишив його. «Це ти?» – промовив розчуяно. «Спасибі тобі, що був зі мною щодня, щоднини, що не втомився бути при мені. Чи ж не кривдив я тебе? Волою Божою ти жив праведно. І я не залишав тебе». Почув Сава і побачив розлютованого темноликого біса. «Але ти не підпустив мене до себе ні разу. Чого я тебе відразу не задушив, як ти вродився?» Він завив, затужив і віддалився. І побачив Сава обіч шляху, яким вони піднімалися безліч сяючих ангелів, лики святих праведників. Вони радісно вітали Саву і усміхалися звідусіль. «Ти наш! Волою Господньою ти не осквернив жодного свого дня ні ділом, ні словом, ні думкою!» «Слава Богу!» – відказав на те Сава. За ними стояли темноликі, страшні потвори, що шматували саву лютими поглядами, скриготіли зубами і вимахували ратищами. Бачиш, хто полював на твою душу, і від кого ти боронився усі свої п'ятдесят літ, але таких, як ти, одиниці на всій землі, а тих, що догоджають їм легіони. Нині вони владарюють на твоїй землі, почув праведник. Зелені, чорні, червоні і сірі темноликі простягали до сави ратища й волали, не впіймали ми тебе сав, не дався ти нам. Скільки ловили тебе, спокушали багатством, а ти не схотів його, робив усе сам та молився. Штовхали на брехню. А ти не зронив жодного брехливого слова. Штовхали і на блуд. Пригадуєш оту молодицю київську, що кликала тебе заночувати в неї, коли ти їздив до президента? Пригадуєш, як увивалася коло тебе, а ти перехитрив її і довго розповідав їй, у яке вогняне озеро піде вона після смерті, якщо не покається? Повчав, поки вона й не покаялася у своїх гріхах. Ти викрав у нас блудливицю. Пішла вона в монастир, і в сльозах та молитві очистилася, і вже одержала прощення. Ми ж тобі підсилали і Настю, що прибирала в церкві, але ти висповідав удовицю і очистив її від гріховних помислів. І на те не озвався Сава. Лише легенька усмішка торкалася його вуст. Почуте вразило його. Але він не показав того, бо знав, що не гоже йому наслухати навіть правду із демонських вуст. То ми накинулися на президента, бо він слова молитви не вишіптував і навіть не хрестився. «Ми мало не замучили його». Це ми навіяли йому, щоб не згоджувався на молебень. Ми ввели його в туман гордині й нерозуміння. Україна могла тоді вислизнути із наших рук, могла тоді отримати благодать нашого ворога, а тепер вона наша. Бісільське плем'я плескало ратищами, свистіло, кричало, дивлячись, як рухається повз них новий праведник. Ця земля. Ця ненависна Україна знову дала сейливу душу. «Ми дотерзаємо її!» – кричали біси. «Ми втопимо її в сльозах і крові. Вона їстиме сама себе. Ми її голодом замордуємо, і Божий перс нас не зупинить, бо над нею немає благословення». Не очистилася вона тоді, як здобула волю, очисним покаянним молебнем. Холодно врастало Саві, але один із ангелів сказав до темноликих, «Ану, вмовкніть, нечестиві, чи мало вам прокляті горя тої землі і того хрещеного люду, яким ви мстите і не даєте спочинку? Чи не досить пити вам із них муку і страждання?» Малі біси вмовкли, а один з них великий лютий заверещав, «Не досить, пити, поки й не сконає». «Ми їй не прощаємо охрещення святих, не прощаємо церков ворога нашого на місці наших капищ. Будемо терзати». І в Сава, а вони все кричали, «Гадали, коли спалимо і потрощимо руками наших слуг твоє добро, то ти не втримаєшся і проклянеш Бога». «Сам чи син твій пристрелити ворога свого?» а ти ні сам того не зробив, ні синові своєму не дозволив. З твоїх вуст не злетіло не те, що про а навіть нарікання. Лише смиренність та розуміння, що ця неволя покара за гріхи ваші. Жодної заповіді не порушив, не согрішив навіть у думах. А нас вигонив молитвою та кропилом і ладаном з хати, двору, води. Боровся з нами щохвилини, а ми ж тебе хмарами обсідали, коли ти спав, коли ти їв, коли ти що робив. Але ти нічого не починав робити, не сказавши, Господи благослови та Господи поможи. Навіть косив сіно в лузі, а молитви не забував. Не переставав думати про Бога ні на мить. Ти був прив'язаний до неба і ходив у сяйві, яке ми селкувалися пробити вночі, коли ти спав. Але ти і вночі молився багато разів і мав надійну охорону. Спасенна твоя душа, Саво. Але і на те не озвався праведний чоловік. І раптом він побачив сяйво, могутнє і безкінечне, а за ним браму. Вона була неначе зроблена із срібла, золота і кришталю водночас. За нею виднілися золоті дерева, обвішані золотими плодами. Брама відкрилася, і Сава ступив за неї, відчувши таку радість, якої ніколи не відчував у земному житті. І він заспівав голосом чистим, джерельним. Бо і той дар мав Сава от творця. А ще почув він диво спів, Щебетання пташок. Аж тут, коли ступив за браму, Відкрив свої вуста. Не хвали мене, митарю, Бо не знаю, чи всю роботу я зробив, Чи не змаліє моя нива І чи вистачить того зерна, Що я сіяв на хліб насушний, Хліб життя моїм нащадкам До дванадцятого коліна. Від вас втікав увесь вік, Познав, що все за мене зло, то ваше чорне зерно, яке ви сієте, що миті. Він втік, втік від нас, волали нього темні володарі піднебеся. Слава тобі, Господи, щасливо промовив Сава. З помічу мого ангела-охоронителя та спасителя нашого не впіймали ви мене. Хоча я й не зробив основної роботи, як не прагнув, її доробить мій нащадок. Ми полюватимемо й за ним, зробимо все, щоб він не з'явився. Але Сава вже не озвався. Тепла і радісна думка осяяла його, але митері не добралися до неї, бо їм не дано було знати думки праведних. І рушили до нього батько, мати, дружина, син Максим, невістка групина, уся велика родина. І ті, що давно відчахнулися від їхнього ключа і летіли праворуч. І знову заспівав Сава, відчуваючи радість, яку не можна пізнати у земному житті. Їй не було початку і не було їй кінця. Коли згрішить проти мене земля, споневіряючи, то я простягну свою руку до неї і зламаю її хлібну підпору, і пошлю на неї голод, і вигублю з неї людину і скотину. Книга пророка Ізея Руки жінок милосердних варили своїх діточок, які стали поживою їм. Плач Єремії. Благословлялася на світ. Одарка встала, одяглася і побрела до припічка. Розтопила в печі, кинула в горщик жменьку кукурудзи,